«Дякую тобі, мати, за те, що ти вродила мене такою гарною. Попи задивлялися на мене, і дяки спиняли свої очі на мені. І помилялись вони через те, читаючи в своїх книжках». Записи Чубинського та Верещинського. Український народ побожний і релігійний, і тому цей жартовливий тон – Можна найкраще пояснити тою другорядною ролею, яку народ, відповідно до своїх поглядів, призначав релігійному шлюбному обрядові. Йому він надавав тільки значення формальності, що її вимагає закон. Релігійний обряд не був сутнім для шлюбу. Тому нема нічого дивного в тому, що його старались позбутись якнайшвидше – та по з меншими видатками. А все-таки свідомість, що церковний обряд робить шлюбний акт непорушним, хоч би тільки з юридичної точки погляду, дуже ясно відбилась у чудовій пісні. Ой під лісом бита я доріженька, а серед лісу рублена криниченька. Коло криниці червона калинонька. Ой, туди їхав Іванько з боярами. Йому Калина дорогу заступила. Вийняв шабельку, став Калину рубати. Та стало йому Калина промовляти. Ой, не для тебе ця Калина саджена, тільки для тебе Маруся наряджена. Калина – символ молодої дорослої дівчини, а в інших піснях говориться «Із сікли калиноньку, зрубали, Уже нашу дівоньку звінчали, Січана калинонька, січана, Вже ж наша Марусенька звінчана». Запис Чубинського. Коли молоді наближаються вже до хати молодої, куди, як каже пісня Послано сокола, щоб сповістити про їхнє прибуття, батько і мати йдуть на зустріч поїздові, тримаючи в руках віко діжі, покрите скатеркою, а на ньому розкладено хліб, сіль та пляшки з горілкою. Молоді вітають їх і дістають одних благословення хлібом але зараз же потім вертаються до наподоблення ворожнечі, що начебто існує між ними. Це наподоблення можна, однак, пояснити інакше і з більшою правдою, стародавнім звичаєм, чинити лиття в честь землі. Батько молодої подає своєму зятові чарку горілки. Зять бере її, але, слухаючись хору, який... Перестерігає його, щоб не пив того, що дає йому ворог, та радить йому передати чарку бояринові, щоб той вилив її на гриву коневі. Передає справді чарку старшому бояринові, і той через плече виливає горілку на землю. Потім староста наказує молодому взяти в руку кінець рушника, що є його окрасою і що його він носить через плече як шарф під час цілого весілля, а другою взяти молоду за її хустину. Наказавши їм обійти тричі навколо діжі, що стоїть серед двору, він пропонує їм пройти ще під віком діжі, яку батьки молодої тримають, як тільки можуть високо, над своїми головами. Цей звичай нагадує звичай стародавніх індусів, які примушували молоду пройти під ярмом. У багатьох місцевостях України мати сама іде на зустріч молодим, що вертаються з церкви. Вона вдягнена тоді в вивернутий кожух. В Галичині вона дає на кінці ножа мед молодим. Спочатку зятеві, а потім дочці. Потім вона маже медом чоло, підборіддя та щоки обом молодим. А після того частує медом цілий поїзд. Але нікого з них не маже. Виконавши ці церемонії,